L'Ajuntament de Tiana, amb un endeutament d'uns 800.000 euros, és un dels 40 consistoris municipals que han estat citats per la Generalitat per aplicar un pla de reequilibri de comptes abans que entri en situació de fallida. Per conèixer el fons de la notícia, avui parlem amb l'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol. Bon dia. Hola, Bon dia. I amb un tema especialment preocupant i especialment important per Tiana, com és que ha estat citada per la Generalitat de Catalunya, doncs precisament pel seu estat de comptes, eh, que és suposo que una notícia que han rebut tan preocupació, no? Sí, a veure, efectivament, vam rebre aquí l'Ajuntament, vam rebre el passat dia 20 de juliol una invitació per part del Departament de Governació i pel Departament d'Economia i Finances de la Generalitat per assistir a 40 alcaldes i alcaldesses en una sessió específica de tractament dels ajuntaments que estan en una situació econòmica de possible fallida. Aquesta reunió no es va poder fer el dia 20 de juliol i ho hem passat el dia 29, és a dir, demà passat. I en allà és exactament el que us estava comentant. Tindrem una reunió 40 ajuntaments de quasi els 900 que, que, que tenim aquí a Catalunya, en el qual tant el Departament de Governació com el Departament d'Economia i Finances ens, donen, ens donaran, imaginem, les directrius clares de retal de despeses, de control de despesa, de de sanejament de possible sanejament del dèficit financer a 40 ajuntaments que estem en una situació que els preocupa. Són ajuntaments, crec recordar, entre 5.000 i 75.000 habitants. Nosaltres tenim 8.000 i pico, poc, poc habitants, 8.600, crec recordar, el darrer padró, i ara ja anirem, òbviament. Eh, precisament, doncs que siguin, entre cometes, només 40 els ajuntaments cridats, suposo que també és un tot d'alerta, no? Sí, sens dubte, és un toc d'alerta. Mai s'havia fet per part de, de la Generalitat de Catalunya. És un toc d'alerta, però a veure, no ens enganyem. Nosaltres sempre, nosaltres mentre estàvem amb l'anterior equip de govern, nosaltres havíem manifestat les nostres preocupacions i les divergències respecte a com s'estava portant el tema de gestió pressupostària en aquest Ajuntament. al 2007 vam deixar el, el Partit de Socialistes de Catalunya i Esquerra Republicana havia deixat un Ajuntament amb un cert superàvit i ara hi ja hi ha un dèficit important i efectivament a la pròpia Generalitat de Catalunya, ja no solament al nostre consistori i l'oposició equip de govern, vull dir, la pròpia Generalitat de Catalunya li preocupa aquesta situació a banda que ens condiciona projectes de futur, accés a subvencions, etc. Diu que doncs, el nivell d'endeutament és important, però per la gent que ens estigui escoltant, que evidentment suposo que aquesta notícia els alertarà, els preocuparà, fins a quin punt està endeutat l'Ajuntament de Tiana? Bé, bueno, la quantitat de dèficit, de, de dèficit en aquests moments és de 800.000 euros. Per ser un Ajuntament petit, tenint en compte que tenim un pressupost de 8 milions, doncs gairebé un milió d'euros doncs, és una quantitat eh, important. Jo, de totes maneres, no vull ser alarmista fins al moment que no haguem tingut aquesta reunió de, amb la, el Departament de, de Governació i d'Economia i Finança, perquè, entre altres coses, em consta que hi ha una sèrie d'instruments, tal com sortia i publicat a la notícia del País, de Catalunya, que el volen posar a l'abast de, dels ajuntaments, dels municipis, per tal que ens ajudin. Per tant, jo no voldria ser l'armista fins no tenir aquesta, aquesta, aquesta reunió. Preocupada sí, alarmista no, sobretot, però jo crec que el que s'ha de fer és actuar i gestionar amb una rigorositat eh, tremenda, excel·lentment bé, hem d'actuar tots, dir, no només l'Ajuntament, sinó també la ciutadania i, òbviament, doncs, tots els departaments i serveis públics que depenen justament, per concessió administrativa, que depenen de, de l'Ajuntament té d'haver-hi una excel·lència de, de gestió a aquestes tres bandes. Ajuntament per una banda, els serveis públics que depenen de nosaltres i la sotidania per, per una altra banda. Però, de totes maneres, nosaltres sempre hem dit, i ja vaig dir en el meu discurs d'investidura, que al final de trimestre de, del 2011, al final d'any, presentaríem un pla de contenció en el qual hi haurà una sèrie de mesures i eh, recolliran, òbviament, aquestes inquietuds que crec que ens traslladaran al Departament de, de Governació. En aquesta línia ja estàvem en línia, valga la redundància. En tot cas, eh, en tot cas eh, el nostre interès és, òbviament, gestionar amb el màxim d'excel·lència, amb el màxim d'eficiència, eh, sense, sense perjudicar tot el que puguem als veïns i les veïnes de Tiana. Precisament la Generalitat proposa posa sobre la taula diverses propostes, una d'elles la reducció dràstica de les despeses, que suposo que des que van entrar al govern eh, és una qüestió prioritària. Sí, és una qüestió prioritària, totalment prioritària. A veure, efectivament, jo tal com llegia en el... Jo, tal com llegia en l'article d'ahir, justament una de les expertes en temes d'economia de, que estava assessorada més a la Generalitat, deia que, clar, que per, per no haver de retallar la despesa, la, la, una de les possibilitats és pujar la pressió fiscal, però que no són moments de pujar la pressió fiscal. Nosaltres això sempre ho hem compartit, sempre he dit que no volia tocar el tema fiscal i un positiu de Tiana ja estava prou alt, i el que el un cafè era donar els serveis adients amb la qualitat i el nivell suficient dels impostos que estem pagant. Per tant, jo descarto la pressió fiscal, això d'entrada. I ja ho dic, em reitero, ho vaig dir en el seu dia durant la precampanya, la campanya, i ho torno a ara en aquests moments. No penso pujar la pressió fiscal i fer pagar una mala gestió municipal de l'anterior equip de govern en els veïns i les veïnes de Tiana. Eh, però sí que voldria fer un afegit al respecte. Eh, de l'herència rebuda del govern anterior, eh, Justament qui portava intervenció en aquells moments eh, va deixar tres recomanacions. Una era eh, pujar la pressió fiscal, crear les taxes comercials i de nou hi ha un pla de sanejament que incluïa un préstec nou. És a dir, que ja afegíem un préstec nou que ja afegíem a la quantitat de préstecs que aquest Ajuntament té en aquests moments. No, nosaltres el pla de contenció no, no preveu la presó fiscal, torno a repetir, no preveu la creació de la taxa comercial i sí que haurem d'assumir un préstec nou però haurà d'anar acompanyada d'una altra sèrie de mesures que passen, òbviament, per les retallades que tu comentaves, per la contenció de la despesa, pel control de la despesa per a l'eliminació de despeses supèrfoles, convenis, etc, Convenis eh, que porten moltíssimes vegades doncs, una prestació econòmica anual, però que en canvi no hi ha gran impacte pel poble, per Tiana. S'ha de racionalitzar despeses que abans les feien dos, tres persones externes o de la casa, doncs, amb una sola persona, i adreçar aquesta altra persona amb un altre tipus de tasca per continuar fent serveis. És a dir, el que hem de fer no solament és controlar, reduir les despeses, sinó també racionalitzar els recursos que tenim dintre. I ara ho menciona, és una altra pota també de les que cal seguir i que, com dèiem, doncs és una altra de les qüestions que apunta la Generalitat i és la congelació d'inversions, no? Suposo que això està claríssim que massa cosa en el proper any no es podrà fer, no? Bé, bueno, nosaltres ja teníem coll que no podríem fer, almenys durant els dos primers anys de, de legislatura, no podríem fer grans inversions. El que sí que creiem és que es poden fer petites actuacions en els barris. Sabeu que nosaltres sempre també havíem fet una aposta pels barris i el tema de fer petites manteniments, tenir petits manteniments, això nosaltres creiem que sí que ho podrem fer, és la nostra voluntat fer-ho, però grans inversions no. Tampoc crec que Tiana ara sigui un moment de grans inversions, crec que hi ha una sèrie d'equipaments i de serveis públics, eh, bo, i el que s'ha de fer, és, eh, el que s'ha de fer és en tot cas, eh, potenciar el que tenim mantenir, mantenir un bon nivell de qualitat de serveis públics. Per mi és una de les prioritats mantenir un bon de mantenir o treballar per un bon nivell de qualitat dels serveis públics. I les restriccions i la contenció mm, és compatible amb això és compatible en mantenir tot allò que, que és necessari i bàsic pels ciutadans? Bé, s'ha de racionalitzar. És a dir, el que, el que hem de fer és, al lloc on estem perdent 70.000 euros, intentar perdre menys, vull dir, hi ha una sèrie de serveis públics que són, eh, que són deficitaris, jo, personalment, la meva opinió, òbviament, és que s'han de mantenir, perquè l'Ajuntament no és una no és una societat, no societat d'enòmi, no és una empresa on vulguem obtenir beneficis en cap moment, però sí que hem d'intentar que siguin econòmicament els més sostenibles possibles. Aleshores, allà on estiguem perdent una quantitat de, de, o que el servei ens estigui costant una quantitat de diners determinada, intentar que ens costi, que, que ens costi menys, però sobretot racionalitzant, organitzant i intentar garantir una millor gestió dels serveis. Molt bé, doncs Ester Pujol, alcaldessa de Tiana, moltíssimes gràcies. A vosaltres moltes gràcies. L'entrevista